Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 18, у якому Ніна виконує свій перший сімейний обов'язок. Неділя була для Ніни днем максимальної організованості. Вона сортувала одяг на майбутній тиждень, планувала свої харчування, перевіряла, чи прочитала все необхідне для роботи та книжкових клубів, складала список закупів. Це був день реорганізації і завжди здавалося, що до вечора її план став ідеальним. Проте цього дня все пішло не так починаючи з 10 ранку. І це була провина Пітера Рейнольдса. Уперше в житті Ніна повинна була виконати сімейний обов'язок, але не була на всі 100 впевнена, чи подобається це їй. Пітер написав їй о 9, оскільки, за його словами, це був той найприйнятливіший час для ранкових дзвінків у неділю. Але Ніна ще спала. Вона чітко запропонувала йому перенести найприйнятливіший час для ранніх дзвінків і в майбутньому телефонувати їй об 11. Ні, відповів племінник. Якщо я зроблю для тебе виняток, то мені треба буде перелаштовувати всю свою систему, а так не годиться. У тебе є система? Звісно, є стандартний час для пробудження в будні і в інший час для вихідних. Є певний час, після якого вже не можна телефонувати нікому, окрім друзів та коханих, а також час, коли можна телефонувати тільки в звичайних випадках. Телефон ні не лежав на подушці, вона вимкнула гучний зв'язок. Можу припустити, що поклик плоті виняток із цього правила. Твоє припущення правильно. Розумієш? Це хороша система, якби я додав ще індивідуальний час пробудження кожної людини, то заплутався. А я люблю, щоб усе було просто. Що ж, вважаю, в такому разі нам усім доведеться підкорятися твоїй системі. Ні, напевно, все ще була дратіливою і терміново потребувала кави. Це буде супер. Тим паче, тобі доведеться прокидатися, щоб відповісти на дзвінки. Отож, усім користь. Судячи з його голосу, Ніна могла припустити, що її племінник – ранкова пташка. Ота найприйнятливіша для неї порода людей. Вона нічого не сказала, але повернула голову на подушку так, щоб телефон опинився в неї прямо біля вуха. Пітер говорив далі. «То я хотів поцікавитися, чи не хочеш ти сьогодні відвідати мою маму. Вона живе в калвер сіті і моїй собаці треба зрізати нігті». Ніна розплющила очі, утупилася в стелю. «Ні, їй треба було спитати». А як ці речі взагалі пов'язані? Моя мама – ветеринар. Вона навчила мене багато чого, але не того, як треба стригти нігті собаці, щоб її не поранити. Остання моя спроба призвести до того, що мій дім декілька днів нагадував декорації до фільму «Тарантіно». Тож, о 10 ранку в неділю Ніна вже сиділа на передньому сидінні в машині Пітера, тримаючи на руках найменшу світі собаку породи грейхаунд. Ні вона, ні собака не були впевнені в тому, що це хороша ідея. Що ж, сказав Пітер, твій вираз обличчя говорить мені, що вчорашній вечір видався в тебе просто прекрасним. Вона повернулася і скептично поглянула на нього. І як ти здогадався? У мене це вже стало навичкою, усміхнувся він. Я підхопив цю фразу, почувши її у своїх студентів, і відтоді вона увійшла до мого лексикону. Не впевнена, що так ще хтось говорить. Пітер скинув бровою. А я говорю, ти можеш сказати, мовляв, мені все одно, що думають про те, як я розмовляю, і так воно й є. Ніна і Песик подивилися одне на одного. Потім Ніна сказала, що ж, у мене такий був прекрасний вечір. Я зустріла хлопця, спершу він мені не сподобався, а тоді таки сподобався, і ми поцілувалися. Але я все зіпсувала. Слава Богу, у мене з'явився другий шанс, і все було вже краще. Пітер засміявся. Здається, звучить круто. Може, я влаштую тобі бліц-опитування? Звісно. Песик нервово ковтнув слину. Як його зовуть, спитав Пітер. Том, ким він працює? «Я гадаю, що він столяр, але це не доведено. Він пахне тирсою, але, можливо, він хаткою, ночує на лісопилиці. Він симпатичний?» «Так». «Сексуальний?» «Дуже». «Він веселий?» «Так». «І перепрошую, ви вже переспали?» Ніна похитала головою і відповіла. «Правду кажучи, я б уже давно це зробила, але першого разу я запросила його, а він відмовився. А вчора він пішов раніше, ніж я змогла знову його запросити». «Хм...» Ніна подивилася на нього і... І запитала, думаєш, це проблема? Ні. Пітер знизив швидкість, щоб пішохід перейшов дорогу. Просто цікаво. За моїми спостереженнями, хлопці в Лос-Анджелесі дотримуються принципу спершу секс, а говоримо пізніше. Може, він не з Лос-Анджелеса? Так, і є. Він з пасадени. Пітер повернув ліворуч і став шукати, де міг би поставити машину. Ох, що ж, пасаденці дивні. Хіба? А як же? Там розташований калтер і лабораторія реактивного руху, а ще каліфорнійський інститут мистецтв, де чудово викладають мультиплікацію. Тивна суміш різних студентів, починаючи від тих, хто носить кишенькові протектори, до тих, хто любить мультики Міядзакі. Міс знайшов місце і легко припаркувався. Ходімо. Мама Пітера, Бекі, жила в тій частині Калвер-Сіті, де Ніна давно вже не була. Тож здивувалася, коли побачила, що місто повністю реконструювали. Там з'явилися мережа кав'ярень, названих на честь одного китобоя, а ще бар соків, крамниця з замороженими йогуртами без лютену, крамниця органічних продуктів, де кожна морквина мала окремий цінник. Пітер подзвонив у дзвінок і, очевидно, його мама випустила з граю пекельних собак, які прибігли з лісу, люті, немов тисяча голодних вовків. Коли двері відчинилися, Ніна побачила за ними трьох маленьких песиків, які, висолопивши язики, весело крутили хвостами. Єдиною метою такої їхньої поведінки було висловити любов до пітеревого песика, з яким вони достовно були знайомі раніше. На зборах у кабінеті адвоката Бекі мирно помахала Ніні, а тепер лише привітала її лінькуватою усмішкою: Гей, ти привів мою нову сестру? сказала вона, цілуючи сина, не звертай уваги на безлад. Здебільшого люди кажуть так, коли в їхній домітці бездоганно чист. І від гостя чекають, що він каже щось на кшталт. Це ще нічого бачили в вимідні, але тут був справжній безлад. І Ніну це геть розслабило. Вона побачила ще двох собак, старших і не таких радісних та веселих. Проте й вони, побачивши її, привідно заваляли хвостами. Один на своєму лежакові на дивані, а другий лежачи на підлозі. Декілька котів спостерігали за нею, одні з осторогою, другі саркастично. Насправді завжди важко розрізнити це в котів. Уся домівка була вкрита помітним шаром хутра. Тут трохи пахло дровами, собачою вушною сіркою. Ніни Пітер пішли Скрізь за Бекі через вітальню до кімнати, яка насправді була кухнею. У ній було трішки чистіше. За столом сидів літній чоловік. Він виймав кісточки з гарбуза. «Привіт!» – озвався він і помахав її липкою рукою. «Я Джон, вічим Пітера, ласкаво просимо до центру хаосу». Бекі натиснула на кнопку чайника та повернулася до Ніни, питаючи. «Хочеш чаю або кави?» Ніна кивнула. буду те, що й ви». Вона розвернулася, Пітер Заговорив звідчимом, собаки вийшли на двір перед будинком і стали бігати, ганяючи колами та змагаючись за іграшку в вигляді склянки Маргарити. «Чому саме Маргарити?» – подумала Ніна. «Невже собаки так люблять коктейлі?» Задзвонив телефон Бекі. Вона скривилася, але взяла слухавку. Послухала, повсміхалася, а тоді сказала. Звісно, але тільки на одну ніч. І слухала далі, а потім додала. «Я нічого не обіцяю, ведіть його сюди». Бекі поклала слухавку, помахала рукою поклала чайний пакетик в чашку і стала спостерігати за схляним чайником. Бульбашки були, але вода ще не закипіла. Джона, ти будеш чай? запитала вона, а тоді Ніно, ти любиш тварин? Так, дуже люблю. У мене є кіт на ім'я Філ. І мені цікаво, чи впоралася б я з собакою. Бекі кивнула. Коти, це добре. У мене є трі, чи четверо, які приходять до мене, а може їх п'ятеро, не пам'ятаю. Вона допитливо подивилася на Ніну, поки тримала над її чашкою ложку з цукром, і Ніна кивнула. Беки піднесла Джонові та підриву їхні чашки з чаєм, зітхнула, сіла за стіл. У мене тут не притулок, але я забираю тварин з притулків, коли їм треба побути в безпечному місці. Лише доглядаю за ними деякий час, а потім їх відправляють на довгий час до іншого місця. Але тут вони можуть прозважатися. Я люблю їх усіх, навіть тих, з якими найскладніше. По-моєму, ти найбільше любиш тих, з якими найскладніше, сказав Джон та усміхнувся, а потім поглянув на Ніну й додав. Перед тобою жінка із найдобрішим серцем на планеті. Ніна запитала. А дзвінок був про те, що завезуть ще одну тварину? Так, собаку. Бекі визирнула в широке високе кухонне вікно, і Ніна глянула слідом, побачивши велике, але захарашене подвір'я з огороженим дротом зоною в одному з кутів. Я можу тримати ще кроликів, курей, тощо в меншому дворі. На жаль, не можу брати качок, нема ставка. А в Лос-Анджелесі є качки? Здивована запитала Ніна. Боже мій, тільки не починай, сказав Пітер. Але вже було запізно. Бекі пирхнула. На жаль, тут усього повно. Деякі благодійні організації навіть перекидають дрібних собак з наших притулків до інших міст, де їх не так багато. Там їх забирають, а тут присипляють. Дуже багато. В цьому місті чимало людей працюють з тваринами. Це така сама велика субкультура, як решта. Джон закінчив з гарбузом і пішов мити руки. Отже, спитав він через плече, ви сестри? Це цікаво. Джон Вимкнув воду. Біл Рейнольдс був колючкою в дупі, але наплодив хороших дітей. Бекі закотила очі. Незважай на нього, сказала вона. Я знайшла його на вулиці з собакою, і він поплентався за мною додому. Пітер розсміявся. Ми його залишимо. Джон обрискав водою обох. Це був найщасливіший день мого життя. Це правда, сказала Бекі. Найкраща собака, який в мене колись був. Вона усміхнулася до Ніни. Дивно думати про те, що в нас один той самий батько. Геш, Скільки тобі років? «Двадцять дев'ять, а мені 59. Йому було двадцять, коли я народилася, і п'ятдесят, коли народилася ти. Чоловіки лишаються владу, так?» Вона відпила ковток чаю тоді нахилилася вперед, щоб покликати собак. «Пітере, сьогодні треба тільки кіхті підстригти. Син кивнув їй. Дякую, мамо. Я роблю це для нього, а не для тебе ледащу». Бекі крутнула головою. Усі собаки зібралися під дверима, і Бекі посадила маленького грейгаунда до себе на руки. Вона взяла ножиці зі своєї кишені та швидко підстерігла нігті під час їхньої розмови. «Ти добре пам'ятаєш, тата?» Ніна подивилася на сестру, яка була зосереджена на роботі і на обличчі якої промінилася ніжність. Вона раптом подумала про Тома, очі в якого були так само добрі. «Звісно, – сказала Бекі, – не дуже добре пам'ятаю його у своєму дитинстві, але коли вже подорослішала цілком. Він розлучився з Еліс, моєю мамою, одружився на розі, коли ми із сестрою були ще молоді». Але ми все одно часто з ним бачилися, бо тато так хотів. Йому подобалася сама ідея батьківства, розумієш, як робота. Але він не хотів виконувати цю роботу як слід. Він вдавався до насилля? Ні, до фізичного ніколи. Але батько був нарцис. Бекі все дужче замислилася, поставила собаку на підлоги і вся зграя знову на подвір'я. Тобі він міг би сподобатися. Звісно, він був чарівний, коли хотів таким бути, або коли випивав. Батько любив читати добрі філософські проповіді, розумієш, любив давати романтичні поради. Іронічно те, що він, наприклад, говорив, що людина не може бути вірною і 20 хвилин. У двері подзвонили, Бекі підвелася і мало не знесла з ніг зграя соба, коли вони йшли відчиняти двері. Джон і Пітер подивилися на Ніну, яка трохи розгубилася через галастами метушню. Як їй казав, центр хаосу, усміхнувся Джон. Беккі зайшла із іншою жінкою, яка тримала на руках чорно-білу колі та стіс паперів. Собака підібрав хвіст, його очі були сумними. Жінка говорила. У притулку його назвали Борисом, але хто знає, яке його справжнє ім'я. У нього немає серцевих листів і його кастрували десь у три роки. Жінка звернулася. О, привіт, Джонни! Де ви його знайшли? запитав Джон. Він розкішний. Хтось знайшов на вулиці, приніс нам. Звісно, мікрочіпа в нього нема. Беки взяла собаку і поставила на кухонний стіл. Так вона могла оглянути його, і інші собаки її не заважали. Він терпляче стояв, ледве метляючи кінчиком свого пухнастого хвоста. Жінка оглянула його зуби, очі тоді рукою пройшлась по тілу, перевіряючи, чи є в нього ушкодження. Пес чекав, виляючи хвостом трохи сильніше. Тоді вона припинила обмацувати його, взяла за голову і підняла її. «Ти?» – сказала Бекі, і собака заходився активно метляти хвостом. «Такий хороший хлопчик, ми потоваришуємо!» Жінка поцілувала його в ніс, і він чемно облизав її підборіддя. Потім вона поставила його на підлогу і відчинила двері на заднє подвір'я. Усі молоді собаки кинулись туди, стали намотувати кола, знайомлячись. І всі спостерігали заздрічі тому, як легко вони ладнають одне зод. Беки сіла й погладила по голові одного із старих собак, який поклав важке підборід її на коліно і підвів очі, дивлячись на неї. Проблема з батьком полягає в тому, що він постійно кудись зникав. Він обіцяв зробити те та все, але завжди з'являлася причина не зустрітися. Згодом ми всі вже й не чекали на нього. Якщо пробувати щось надто зігнути, воно може зламатись, хіба ні? Сестра подивилася на Ніну і в її добрих очах від спогадів про майнув смуток. Мій перший чоловік, батько Пітера та Дженніфер, був такий самий. Ніна полянула на Пітера і Джона, які слухали їй пили чай, їм було затишно разом. Скільки було тобі, коли батько пішов? спитала Ніна Пітера. За нього відповіла мама. Йому було три роки, а Джені один. Вони не пам'ятають цього батька. Він не навідувався до вас? Ні. Запала мовчанка. Бекі, здавалося, хотіла щось додати, але не стала. На наше щастя, сказав Джон. Закинувши руку на голову, а потім розкудлав Пітерове волосся, ніби йому було три роки. За двадцять хвилин після того, як він пішов, з'явився я і все налагодилось. Насправді це через кілька років, але яка різниця, сказала Бекі, ладячи собаку. Джон – мій батько, сказав Пітер, вираз його обличчя став серйознішим. кращого за нього немає. Джон скривив міну, але Ніна бачила, що він зворушений. Хочеться... Піклуватися про дитину, яка аж така гарненька, бо бабуся на вулицях глянули на неї, мліють від розчулення. Пробурчав Джон, поглянувши на Ніну, і додав. Річ у тім, що коли ти стаєш відчимом, то знаєш, на що йдеш. Я побачив гарну жінку з двома фантастичними дітьми і неймовірну кількість тварин. Можливо, Пітерів тато мріяв про щось інше, але для мене це було те, чого я хотів. Він подивився на свою дружину. Мені його... Шкода щодня. Джон помовчав. Хіба що коли щось трапляється зі мною, тоді мені шкода себе. У двері щось пошкрябилося, і повернувшись, вони всі побачили нову собаку Бориса. Бекі впустила його, і собака головою притулилась до її руки, ніби вони були створені, щоб бути разом. Він поглянув на нею вгору очима кольору розтопленого шоколаду. І жінка сказала, дивлячись на нього, але звертаючись начебто до чоловіка. Треба багато мужності, щоб Долучитися до зруйнованої родини, але інколи ти і як леєм, що все це збирає докупи. Тоді вона перевела погляд на Ніну. Гей, а ти впевнена, що не хочеш собаку? Цей хлопець неймовірно симпатичний. Пітер засміявся. Ти знаєш, мамо, що залишиш його собі. Вівчарки їй сладкість, кивнув Джон. Покажіть їй щось чорно-біле неймовірно немовірно розумне, і вона розтане в обіймах цих лап. Бекі усміхнулася і почухала собаку за вухом. Правду кажучи, завжди знайдеться місце ще для одного члена сім'ї. Вона поглянула на Ніну, усміхнулася і додала, навіть якщо ти не собака.